la această oră în Camera Deputaților are loc votul pentru menținerea sau ridicarea imunității parlamentare a doamnei ministru Rovana Plumb după cererea Direcției Naționale Anticorupție pentru începerea, pentru aprobarea, cuvințarea, începerii urmăririi penale acesteia în dosarul Belina ceea ce pentru unii este, de fapt, o modalitate de a-l proteja pe liderul Liviu Dragnea de extinderea cercetărilor în respectivul dosar, pentru alții este o modalitate de rezistență împotriva abuzurilor făcute de procurori, sau cel puțin așa a zugrăvit situația doamna Rovana Plumb, iar în deschiderea acestei emisiuni, eu vă propun să o ascultăm câteva secunde. Se încearcă permanent inducerea în eroare prin folosirea de metode menite să servească aceluiași scop, demonizarea Partidului Social-Democrat, compromiterea unui întreg program de guvernare și, dacă se poate, răsturnarea votului popular, așa cum s-a întâmplat și la referendum, și la votul din diasporă, la alegerile prezidențiale. Așadar, doamna Rovana Plumb, care îi roagă pe uh, colegii deputați să nu-i ridice imunitatea. De fapt, a devenit uh, oarecum previzibil rezultatul acestui vot, având în vedere faptul că, cred că sunt ani de zile de când parlamentarii României nu au mai încuvințat cererile Direcției Naționale Anticorupție de cercetare a unora dintre ei. Iar uh, ceea ce vă rog eu pe dumneavoastră astăzi este să faceți o interpretare a evenimentelor. Ele sunt destul de importante din punctul meu de vedere și de aceea e posibil ca la un moment dat astăzi copilul dumneavoastră, dar o să ne imaginăm dacă nu aveți copii ca ați avea, sau audă pe undeva, pe doamna Rovana Plumb vorbind, pe la televizor sus păreri pro și contra, că abuzuri ale procurorilor, că din contră sunt infractori care fac front comun împotriva procurorilor. Aș vrea ca dumneavoastră să aveți astăzi o discuție, fie ea chiar și imaginară, cu copilul dumneavoastră și să ne povestiți nouă aici la România în direct ce i spune că se întâmplă astăzi în Parlamentul României și care este semnificația acestor evenimente pentru noi ca societate. Nu e un lucru ușor, dar de aceea avem această, acest interval de prânz în care discutăm lucruri grele iar eu mă bazez pe faptul că dumneavoastră veți dori să faceți această comunicare azi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați începând din acest moment. Bună ziua, Florin! Bună ziua, bună ziua! Deci aș începe să-i povestesc cum era pe vremea răposatului nostru Ceaușescu la Congresul 14. Cam așa va fi, adică cam așa se apropie Parlamentul nostru să se apropie de Congresul 15. Adică. Orice vrea poporul, ei spun ceea ce vor și fac ceea ce le este lor bine. Poporul s-a pronunțat prin vot, zice doamna Rovana Plumb. Se încearcă întoarcerea? Da, nu s-a întoarcerea... pronunțat, da, pronunțat prin vot a încuraja infracționalitatea la maxim în rândul parlamentarilor. Deci, nu s-a deci pronunțat Florin, în privind asta. ce i spune copilului noastră? Iată, trăim congresul al 15-lea sau ce? Deci, că ne întoarcem încet, încet spre o dictatură. Asta i-aș spune. Meu, vă, mul vă mulțumesc. 0372069599 Gigi, bună ziua. Bună ziua, domnule Guran. Uh, este fire să pun această întrebare ce se întâmplă în Parlamentul României. Nu, și ce în se, se întâmplă timp? întrebarea e ce se întâmplă cu noi ca societate, de fapt. Ce se întâmplă cu noi ca societate. Ca să fiu cât mai elogvent, dați-mi voie să vă pun eu o întrebare. Și anume, cunoașteți un stat din Uniunea Europeană care este condus de penal? Adică de politicieni condamnați deci, la asta, refer. Parlamentul țării respective să fie condus de penal. Cunoașteți vreun stat din Uniunea Europeană? Eu nu cunosc, dar nu, exclud posibilitatea nu cunosc, este posibilitatea să existe. Pentru că nu este. Așa. Nu este. Okay. Ceea ce înseamnă că la noi este o stare gravă de totală excepție. Din cauza excepție de la populului... regulile Uniunii Europene. Altfel, sigur că da. Altfel față de da. istoria națiunii noastre, să știți că nu e chiar așa o excepție. Noi mai tot timpul am fost conduși de oameni care aveau probleme cu încălcarea legii. Aveți perfectă dreptate, dar depinde de la ce ne raportăm. De ce eu îi spuneți copilului? Să ne raportăm la Uniunea Europeană, iar eu, copilului meu sau fetelor mele, că am două fete și una este trăiește în străinătate, și de multe ori mă întreabă ce se întâmplă tate în România, de ce este așa. În cazul de față, în datorită Constituției României, în care spune că toți cetățenii României sunt egali în drepturi, cum poate fi numit un parlamentar care are acest mecanism în care poate să fugă foarte ușor de lege? Mai este el egal cu mine? Nu. Deci îi spuneți copilului că în România se întâmplă că parlamentarii nu mai sunt egali cu mine. Asta? Deci în România îi spun copilului meu că se întâmplă o eu nu mai hoție. Da. Asta este adevărul. Care, e, re... că... Care da, e relevanța? Care e relevanța? Așa repede, colegii de la știri îmi transmit că plenul Camerei Deputaților deja a respins prin vot solicitarea de aprobări a începerii urmăririi penale față de ministrul de misionar al fondurilor Europene Rovana Plumb. Deci, da, nu e o surpriză în sine, dar măcar știm despre ce vorbim. Vă mulțumesc, Gigi, 037 Nu uitați că poate copiii sunt, au mai multe curiozități decât pot eu exprima la această emisiune. Adică ei întotdeauna întreabă de ce. De ce se întâmplă asta? Ce facem mai departe? Noastră a încercat să puneți în context și să explicați ce se întâmplă cu noi ca societate și care e perspectiva noastră prin prisma evenimentelor de astăzi. Radu, bună ziua! Nu e Radu? Dan, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise, mă bucur să vă vă aud. În primul rând am un copil de 9 ani. Mi-este destul de ușor să fac un exercițiu de imaginație. Și i-a spune copilului meu că acesta este prezentul și că mi-aș dori ca acesta să fie trecutul, iar el este viitorul. Mi-am crescut copilul în credința adevărului, a cinstei, a onoarei. Copilul meu s-a lovit de ca să zic de mizeria pe care o trăim noi de zi cu zi în societate, adică de minciună, de corupție de la 9 ani uh, la nouă ani în școală, da. Uh, și aici mă refer la relația copilului în cadrul grupului. Și, Tati, uh, este totuși de neînțeles ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică, e, spuneți, acesta este prezentul, dar mi-aș dori să fie trecutul. Dar prin tot ceea ce spuneți, nu, uh, da. lăsați, nu explicați de ce ar rămâne doar trecut așa ceva. Pentru că, dacă noi, părinții, Uh, ne-am crește într-un spirit al dreptății al adevărului. Uh, Copii, cred că viitorul nostru ar fi cu siguranță mult mai bun. Explicați Iar asta prez... a copilului, explicați evenimentele de astăzi în acest fel, dacă puteți. Evenimentele... Vorbim între noi, mă înțelegeți, vorbim între noi de cele mai multe ori în doamne, de toate prostiile astea pe care le vedem pe la televizor. Cum vine ăla și zice uh, doamne, s-a colmatat Dunărea, de fapt nu mai e Dunărea acolo, sau vine Tăricianul și zice a, Iohannis cu... Iohannis nu știe ce e aia bă, prezumție de nevinovăție. A încălcat Constituția. Adică tot felul de aberații de felul ăsta. Și noi râdem, ne distrăm. Dar nu știu dacă e ce trebuie. Adică ce înțele copiii din această atitudine a noastră a părinților noștri? Eu cred că aș să fac o paralelă între ceea ce se întâmplă lui în cadrul colectivului școlar, cu învățătoarea și așa mai departe, cu ceea ce se întâmplă în cadrul politic, la nivel înalt. Ia, faceți paralela, să vedem, cum o faceți. Aș zice ceva de genul, dănuți. dacă colegba ta care este considerată a fi fiind nepoata primarului și este favorizată de către școală... Da. Uh, și asta nu este corect, cam asta se întâmplă și în uh, cadru politic la cei care ne conduc țara și uite, în Parlament uh, o doamnă care ar trebui să fie anchetată, este apărată de către colegii ei, așa cum colegii, colegii lui, mulți dintre ei, datorită faptului că fetița este favorizată de învățătoare, Uh, au un comportament uh, foarte afectiv. Este foarte ea. rău ceea ce se întâmplă, Tati. Deci, uh, care e speranța pentru viitor? Că dacă și la școală, se, și în Parlament se întâmplă ca la școală, nu nu e foarte clar. Totuși am o speranță uh, către viitor, pentru că... Că veți schimba uh, voi ceea ce noi n-am putut schimba. Uh, da, mă gândesc că mai sunt părinți care gândesc așa. Eu lucrez... Uh, Într-un sistem uh, destul de închis, ca să zic așa, uh, și nu prea am parte de uh, incorectitudini. La mine, dacă în cadrul serviciului, dacă greșești, plătești. Sunt militar zic sau ceva de exact. fel. Okay. Bine, Tatăl mulțumesc pentru opinii. 0372069599, Adrian, bună ziua! Bună ziua! Văd că mai tați sună astăzi. Hai și mămicile, sau ele, nu poartă discuții de-astea grele cu copiii. Nu Adrian. La întrebarea este de ce nu mai tați. <laughs> Înainte de a spune cum aș explica copilului meu, a spune că acești ilustri parlamentari ne cred de foarte mult timp niște marionete și niște oameni fără care nu gândesc. Vai, cum greșesc. Greșesc? Cine, noi sau ei? Ei greșesc? Când ne cred așa pe noi? Într-o mare măsură, nu. Pentru că măsura, atunci când nu reacționezi, comport ca o masă așa inertă. Așa. Acum să revin la copil. Copilul meu are șapte ani. Și deci nu i-ați spune este... sub nicio formă copilului, de fapt, societatea noastră este o masă inertă care nu reacționează, nou. uite, la un vot de 183 împotriva ridicării imunității față de 99 pentru ridicare. Deci mai mult decât domnule, domnule. eu lucrez în sistemul judiciar și să zicem așa că eu o să spui că vreți, a, să dat o lovitură programului de guvernare. Programul de guvernare a fost nu pe oameni, ci pe program. Sunt atâția oameni care pot să-l pună în aplicare. Atunci de ce să ne ținem de ăștia care sunt acolo deocamdată în funcție? Lăsați-i să-și dovedească nevinovăția și că sistemul o e i și care ceva cu ei. Nu asta deci, acum vorbiți cu Rovana plumb. plumb, nu vorbiți cu copilul dumneavoastră. Nu, cu copilul îi spun așa. El e obișnuit să discute cu mine fiind mic de lucrurile pe care le face la școală. Bun, și Trebuie să vedem ce se poate îmbunătăți. Și probabil că mă va întreba, de ce toatii de acolo n-au fost de acord sau au fost de acord Așa. cu votul? Și spune că, bă, știi de deci ce nu vor, pentru că doamna nu vrea să vină să discute cum discuți tu cu mine despre lucrurile bune sau rele, să vadă într-adevăr dacă a greșit sau nu. Oamenii de acolo o apără și nu vor, cum mai te și întreba eu pe tine la școală dacă vrei ceva să-mi povestești, să faci, ai făcut ceva bine sau nu? și să spui, nu vreau să vorbesc, am făcut totul bine. Uh -huh. Cam așa ceva. Interesant că nu-i vorbiți despre faptul că suntem o masă inertă, ușor de manipulat. Nu înțelege, e prea mic. Are șapte ani, șapte ani și jumătate. Și când nu va mai fi prea mic? Îmi va spune el, voi constata, din discuțiile pe care le porți nimic dar acum nu va înțelege. Să nu, constatați, prea greu. să nu constatați că vă reproșează asta și că se creează o ruptură. No. Și că vă spune, asta e asta țara pe care mai ai lăsat-o? Asta, în țara asta vrei tu să trăiesc eu, după ce voi atâția ani ați făcut dintre cei din masa inertă, numai că eu am o obligație pe care trebuie să o respect și atunci nu pot să mă. Mulțumesc pentru telefon 037 Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu n-am copii, dar m-am gândit că ar fi o lecție de viață foarte importantă, exercițiul asta de imaginație aș face o scurtă paranteză înainte de a-mi spune părerea. Cred că, cel puțin până la o vârstă destul de înaintată, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe în casă și în mașină aparate de radio și de televizoare cu știri. Adică pot să fie emisiuni, dar de altă natură. Mm -hmm. Ei, hey, să zicem că asta e soluția. Iertați-mă, știrile Europa... Copi... Uite, nu mă dau pe mine de exemplu, doamne ferește, dar știrile Europa FM sunt făcute... Pentru familie. Europa FM este un post pentru familie. Nu s să întâlniți okay. la noi niciodată ceva ce nu poate fi spus copiilor. Poate doar okay. la emisiunea asta să mai scăpăm în porumb câteodată, de sincer ce suntem unii cu alții. Dar exact. la ora asta mă bazez pe faptul că copiii sunt cam la școală, cam toți. Am înțeles, da. Aș încerca de mic copil să-l aduc cât mai aproape de realitate și să explic la, pentru vârsta lui cât mai cât mai, mai pe înțelesul lui, chiar dacă sunt niște adevăruri crude, care nu sunt confortabile, chiar și pentru un copil care poate fi mic și care poate să raționeze la un moment dat să spună că dacă îmi spui toate astea, înseamnă că nici n-are rost să mai trăiesc, să mai cred să devin mare, că înseamnă că n-am nicio șansă. Ori, cred că asta e datoria mea să-i spun cât mai concret ce, care e situația și din punctul meu de vedere, cam ce, ce variante sunt pentru a trăi și yeah. a se dezvolta. Ia, yeah, vă rog, poftiți! Țineți cont Toi? de faptul că uh, copiii, în general, se revoltă atunci când au o dreptate? Ei cer da. acțiune, ei vor să apară supermen de undeva și să rezolve exact. problema. Da. Uh, păi, pe pentru asta, o să le spun că, în primul și în primul rând, de mici, copiii trebuie să învețe că a merge la vot este o datorie mai mare decât un drept. Uhum. Mai mare decât un drept. Asta una. Iar dincolo de asta, fiecare să fie conștient de ce este și să nu devină corupt și să nu devină mincinos și să-și respecte totdeauna, să aibă respect pentru cuvântul dat. Ori dacă el face asta de mic copil și învață niște mecanisme psihologice, cu siguranță nu va ajunge să fie coruptibil sau corupt sau să bea șpagă la polițai sau să facă alte lucruri care se pot ajunge la cazul doamnei ministru, că doamna ministru a picat de pe lună, s-a trăit într-o într viață și într-o țară și într -o, în niște situații care au încurajat-o și care i-au dat curaj să facă până ajuns să facă chestia asta. Iar cei care o înconjoară și care o sprijină sunt în aceeași categorie, trăiți, educați... Ce ușor să sunați la radio și să înfierați. Discuția e dificilă. Nu uitați, vorbiți cu un copil care vă întreabă tati uite ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. Uite... N-am înțeles mare lucru. A fost Iorgu Ianu și la știrile Europa FM și n-am înțeles. Unii zic că, uite, doamna aia zice că așa, el al zic că altfel, cum e? Păi da, o parte din populație restrânsă a votat, pentru că legea votului permite ca să câștige un partid în asemenea condiții și acel partid, prin anumite instituții media și așa, manipulează o anumită categoria populației, care e ușor manipulabilă și prin manevre legate de legea votului și așa mai departe, a putut să câștige. Ori acum apare paradoxul că cei aleși cu, cu proporție covârșitoare își protejează pe ceilalți, ca și când suntem două românii. nu am fapt, înțeles nimic, e. Tati, până acum. O explicație foarte complicată, dar vă mulțumesc pentru intenție. Vă mai antrenați, mă gândesc. 0372069599. Manu, bună ziua! Dumnezeu, toată Sima, domnul Moise, eu o să fiu foarte scurt că nu, nu cred că e foarte mult de discutat pe tema asta, dar ce am observat și nu am copii ca să pot să zic, dar încerc să-mi imaginez cum aș explica, e ideea de, cred că la noi în țară lipsește, ideea de consecințe la acțiuni. Și la asta mă refer la consecințe un pic mai serioase decât doar bătutul unui obraz sau... Doamne, nu se Pai face nu există așa. Există consecințe. Cum să nu existe? Există, există consecințe întotdeauna. Nu eu... pentru toată lumea. Asta e o Orec, Dar eu, eu înțeleg. Mai ideea este așa cum uh, există părinți care nu cred în uh, ideea de educație prin uh, eventuala altoire și eu, eu am fost un recipient a unei astfel de educație și am învățat de o oarecare frică și respect față de părinții mei și cred că ca și adulți nu mai există elementul ăsta de frică. Luăm în considerare ce s-a întâmplat mai la începutul anului. Ok, ori ieși oamenii în stradă, ori ieși multă vreme, ori scandat, ori făcut asta, dar la urmă, ori nimeni n-a pățit mica. Oamenii ori mers mai departe și s-au dus acasă, ori înghițit toate vorbele care s-au spus, dar realmente Încerca să ne spuneți nimica. că trebuia să-i batem cum vă băteau pe dumneavoastră părinții? Poate aș fi pasibil dacă aș zice așa ceva, dar în direcția Asta a gândiți. Încă o dată, -o încă o dată -o domnule, mai... iertați-mă, da. ascultați-mă cu atenție și v-am mai spus, dar nu-i nu problemă, v-am mai spus chestiunea asta ori de câte ori... De personal, Manu, vă adresez următoarea rugăminte. Când ați avea copii, nu îi bateți sub nicio formă. Dacă dumneavoastră credeți că Părinții noastre care v-au bătut în felul ăsta v-au învățat doar respect și că această tendință noastră spre violență nu are legătură cu acel tip de educație, eu vă spun că vă înșelați. În legătură cu ce am făcut astă iarnă, am, am realizat foarte mult astă iarnă. Dincolo de faptul că am oprit uh, o prăbușire a societății noastre, am oprit-o, pur și simplu, ieșind cu toți în stradă, am reușit să facem o coalizare a conștiințelor. Faptul e că ne putem baza unii pe alții și că suntem foarte mulți care vrem, într-adevăr, niște valori în țara asta, niște valori colective, nu individuale. Că n-am ieșit de foame, n-am ieșit să-ți cerem salarii sau căldură sau astfel de lucruri. În cazul în care evenimentele ar fi fost violente, vă asigur, nu ne-am fi strâns atâția. De de câte ori mai sună cineva la radio să-mi spună ce rău că nu le-am nu știu, rup spinarea, sau ce puteam noi să facem în februarie, vă spun, vă înșelați grav, dramatic. 037 Cătălina, bună ziua! Bună ziua! Iertați-mă, uh, am prins zice... puțin, asta cu violența este, adică po pot să discut pot să discut despre uh, despre violență, dar în momentul în care cineva vine și face un îndemn la violență, chiar și împotriva unor guvernanți penali la această emisiune, uh, e datoria mea să să intervine. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Legat de subiectul de astăzi. Fiicele mele de 9 ani aș pune așa: pe lumea asta sunt oameni buni și oameni răi. Ce și aș explica ce înseamnă oameni buni și ce înseamnă oameni răi. Fata mea știe ce înseamnă deja oameni răi. Are 7 ani de acasă, încă o mai aduc în spiritul civic. Corect. Îi spun ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă. O învăț să nu treacă pe roșu, o învăț că atunci când e cu mine în mașină și conduc că nu intrăm în pe interzis, o învăț că nu parcă niciodată unde nu avem voie și ea cred că înțelege la un moment dat din exemplu propriu. Ce e bun și ce e rău. Eu încep să știți că, de fapt, nu e așa ușor distinția asta dintre alți și negru. Bun și rău nu e chiar ea. atât de simplă. E foarte greu de făcut astfel de educație în condițiile în care copilul vede în fiecare zi uh -huh. că sunt oameni care nu respectă regulile pe care eu încerc să-i spun să le respecte. Este po extrem de, de ce de se întâmplă acum? Fata mea a mers împreună cu mine la proteste în primăvară, în iarnă primăvară. Pentru ea, faptul că a ieșit PSD a luat-o ca o tragedie. A plâns că a ieșit psd o, ați luat-o cam, exact. văd -o cam Eu -am în extrem. lucrurile nu sunt atât de alt și negru. Însă, ideea este următoarea. Noi trebuie să explicăm, să facem o educație civică copiilor. Copiii să înțeleagă că ei trebuie să voteze așa cum gândesc ei și cum sunt educați. Dacă copilul nu este educat cum trebuie de mic, în spiritul dreptății, atunci nu avem nicio șansă ca țară. Eu încerc să realizez că... Um, Momentul meu a trecut, ca să zic așa. Acum, eu încerc să explic ei că este o situație temporară. Că este posibil, dacă toți vom face bine, ca în viitor, țara noastră să se schimbe. Însă, la fel de bine este ca ta, um, posibil ca țara noastră să nu se schimbe în situația în care lucrurile nu se îndreaptă din propria noastră putere. <gătări> situația în care singura ai opțiune este Ce aceea interesant. de a pleca din țară. Ce interesant. Nu uitați că știți vorba aia. Uh, cum era? Singurul lucru pe care, care trebuie să se întâmple pentru ca răul să-mi este ca toți oamenii buni să nu facă nimic. Mare atenție la această nuanță. o bună ziua! Bună ziua! doamne. Uh -huh. deci încă o dată eu am această discuție cu dumneavoastră copiii, aud copiii, văd, dar Doamne ferește să-i politizați așa de mici. Adică am vins PSD-ul, o tragedie. Nu, PSD-ul a condus această țară cea mai mare parte din ultimii Spre neveastră, Aproape, de viastră, da. aproape spre de 60 da. de ani, cam așa. Deci... Spre neveastră, spre neveastră. Da, dar... Ceea ce, ce vreau să vă spun este că am două fete mari. Una are 18 ani, una are 20 ceva. Ok. am discutat cu ele și le spun și... Ele spun, Tată, îți faci rău. Șufle, vezi că ai probleme cu inima. Lasă-i în măsa că sunt niște nesimțiți. Uh -huh. Deci asta, asta înțelege fata mea. Merge cu mine la vot, am două fetele. Merge cu mine la vot, votează ce vor votează cum e bine, dar degeaba Suntem puțini care gândim Sunt mulți mulți care nu gândesc La țară, pun la unde nu trebuie Dar dacă fetele noastre ar fi mai mici Dacă ar fi mai mici, ce le-ați spune? Aceleși lucruri Și acum discutăm pe chestia asta Acum sunt mari, discutați ca adulții Nu e o diferență Întrebarea este, încă o dată Întrebarea de astăzi, Doru, este Care este relevanța acestor evenimente Pentru perspectiva societății noastre? De-aia v-am întrebat, de v-am adus copiii în discuție. Copiii reprezintă perspectiva societății noastre. Corect. corect. Așa cum noi le pregătim, de fapt. Copiii mei suntem copiii copii 18 ani și totuși s-au scârbiți și îi numesc pe acești conducători, le numesc Javre. Dom'le, bine, vă mulțumesc pentru telefon. Nu facem, nu facem progrese în felul ăsta. Adică putem să... Știți, o să iasă că la antena 3, facem așa un cerc, așa, în mijloc, și începem să blestemăm cu toții. Nu în felul ăsta progresăm. 0372069599 plus că rugămintea mea la dumneavoastră este atunci când intră să păstrați totuși un nivel al limbajului și al mesajului. Așa, așa cred eu că v-am obișnuit cu România în direct și în continuare aș vrea să fie la fel emisiunea. Remus, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, eu le-aș transmite copilor mei următorul uh... Mesaj. Dragii mei, am 25 de ani de muncă, și 10 ani în care mai am un job. Deci, voastră... peste 10 ani ce se întâmplă? Nu. Deci, din, din cei 25 de ani în care am un serviciu, în 10 ani am două. Deci, așa. Deci, okay. aveți 25 plus 10 când munci cu no. 25 cu un serviciu și să zic 15 ani cu două servicii. Cu două. Cu două. Da, din cele 25. Bine. Eu am le-aș transmit următorul lucru. Am încercat pe toate uh, părțile să, să fim corecți, să ne plătim taxele, să, să fim cinstiți. Oare? oare am încercat pe toate a, așa, părțile? Așa zic, așa zic eu. Așa oare n-am fost, fost mult prea toleranți în anumite momente critice ale societății noastre sau în altele în care nu se întâmpla nimic ce a fost suficient să închidem ochii de fapt la un anume tip de comportament? Oare... Acum, probabil, nu e un astfel probabil de că momente, Probabil uhum. că am avut și momente. Probabil că am avut momente de genul ăsta. Dar, uh, emisiunea era despre ce le-aș transmit cu copilor. Da. Le-aș transmit copilor următorul lucru. Învățați și plecați din țară. Bun, așa. Poate că foarte multă lume... În va... ciclu și... fuga e rușinoasă, dar e mai de sănătos. Și v-aș și explica de ce le spun lucrul ăsta. Pentru că au vorbit și înaintea mea câțiva, și exemple din școală, și exemple din... Uh, Remus, de ce n-ați plecat dumneavoastră? De ce a stat așa să munciți uh, uh, în jur? Pentru jug? că am crezut că se va schimba ceva. N-am muncit în jur, să știți. N-am muncit în jur. Ci... știu o duc, ce înseamnă duc... să ai două slujbe. Știu ce înseamnă. O duc destul de bine, o duc destul de bine, dar uh, mă pentru chestia asta și eu și soția mea. Da. Nu, și n-am O duc destul de bine înseamnă să ai patru mașini cum am eu, dar să-ți vezi în weekend familia, nu? Asta înseamnă o duc destul de bine? Nu o văd în weekend, o văd în fiecare zi, nu am patru mașini, am mai două. Da, și eu vreau să vând în Siel, dacă vă interesează. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 037-2069-599, Sandu, bună ziua. Da, bună ziua, mă numesc Petrica de la Vistripax. Într-un 2011 spre de din țară, acum ies din țară. Deci, că mea înțelege cel mai bine ceea ce se întâmplă în momentul de față în România. Mm. Cum Pentru că vede că eu plec, plec din țară odată, pe lună, vin, stau 13 zile acasă, 26 de zile, sunt plecat din țară. Nu știu, eu nu mai suport. Deci când sunt copil acasă, îmi vine să plâng, îmi dau lacrimile, chiar și în momentul ăsta îmi dau lacrimile că m-am de, de câteva ore. Ce da? legătură are asta cu discuția Mie noastră? Plâmpă. Da, bun. Asta vreau să-i spun ante, uh, persoane care au vorbit înaintea mea. Deci, a zis că să-și învețe, co să învețe copiii să plece din țară, greșim foarte mult. Și eu m-am gândit la chestia asta, să-mi iau familia să plec din țară. Hmm. Și în februarie, când a fost acele demonstrații, am zis, fetiță, dacă nu se întreabă ceva, ne luăm și plecăm din țară. Hai să vă zic, ok, sunteți foarte emoționat... Uh că și vreau să vă las să vorbiți, dar o să vă mai stați 30 de secunde cât zic eu ceva, astfel încât dumneavoastră să vă reveniți, că suntem băieți și noi acum. Și vă spun tuturor în felul următor. Cei care vă învățați copiii să plece din țară, primul reproș este acela că nu ați fost dumneavoastră capabil să fiți generația care pleacă. Generația care pleacă întotdeauna va trăi cu dorul țării în care a crescut, în cele mai multe cazuri. Veți rămâne imigranți toată viața dumneavoastră Dar în felul acesta Copiii care se nasc sau cresc acolo Nu vor mai avea această problemă Deci când vă învățați, vă învățați copilul să plece din țară Reproșați-vă orică n-ați plecat dumneavoastră Dar gândiți-vă în primul rând La cei condamnați La faptul că toată viața lor se vor gândi La copilăria petrecută în România V-ați mai revenit, petrică. Un pic, așa că v-a întrecut un echipaj. de ce? pe explicați... de mine. De <gătări> Hai, deci acum povestiți-ne evenimentele de astăzi. S-a terminat emisiunea? Bună. Nu cred, e fără 10. Nu, nu, mai, mai eu... avem, mai avem timp. Nu știu ce ne zice și din. Poftiți. Evenimentele de astăzi, nu știu ce să zic. Credeți-mă, scuzați, expresia mi se pare un pistol cu apă, ceea ce se întâmplă momentul de față în Parlamentul României. Pentru că de, de câți am tot încearcă să le ia această imunitate o se respinge această imunitate de fiecare dată. Nu știu, i-am explicat copilului meu să încerce să, să el să învețe, cum a zis vorbitorul meu, el să încerce să facă ceva în țara asta. Că noi n-am fost Pentru în stare. Că eu... Noi trebuie să recunoaștem că n-am fost în stare să facem chestia asta. Putem, recunoaște, putem vecinului... măcar recunoaște că n-am reușit deși am încercat? Îi putem spune, tată, am încercat și am fost înfrânți. Am căzut ca niște eroi, iartă-ne. Putem să-i spunem asta? Nu cred că putem să-i spunem chestia asta, pentru că dacă vroiam să facem ceva, în februarie ieșa mult mai mult în stradă, nu ajunge cât am ieșit în februarie în stradă. Putem să ieșim mult mai mult să încercăm să facem mm. ceva în asta. Pentru că e ea. Vă asigur că am ieșit suficienți în stradă, atunci nu cred, că să... nu cred că am mai rămas cineva care putea să iasă și nu a ieșit. Iuliana, bună ziua! Pardon, am sărit o linie. Uh, hai, dăm pe Iuliana. Adrian, rămâne pe linie, că i mea vă iau. Iuliana, bună ziua. Anchis, închis Iuliana. Hai la Adrian înapoi. Bună ziua, Adrian. Bună, Moise. Vă ascultăm. Am o să de 13 ani uh -huh. uh, și tot timpul am încercat să oferesc de tot ce înseamnă partea asta de politică, până la mai parte din realitatea noastră. Nu e chiar atât de bine să oferesc, dar ce am încercat eu să o învăț pe ea, și au spus și ceilalți care au vorbit înainte, e să învețe, să învețe foarte bine, să încerce să se autodepășească da. Și în momentul când ajunge la vârsta în care poate decide singură, deși are acum la vârsta de 13 ani și își dorește să meargă în Anglia Și eu nu sunt de acord cu așa ceva, în momentul când va decide singură, va face cum crede că e mai bine provocarea pentru ea va fi să rămână țară, nu e pentru care dintre noi. E o provocare să încercăm să fim, cum să spun echilibrat. echilibrați. Da. Cea mai, cea mai bună ce variantă încred... să rămâi în țară e, cum ziceați noastră, să înveți, să fii foarte bun, da. să ajungi la corporație, să ai un salariu mare nu, și să trăiești nu, în Game of Thrones. Nu e adevărat, nu e adevărat. Aici nu e vorba de cât ai în buzunar, că ne comparăm cu ce avem în cont sau câte mult avem sufici... în partare. -ai să ai suficient bani să n-ai grijă lor. Da. Noi, se, noi se, aici e vorba de calitățile morale Pe care noi trebuie să ne le dezvoltăm Credem în România, la ora actuală A, te, a fi în situația, să înfrunt asemenea probleme Îți determină o luptă interioară foarte puternică Și să fii stăpânt pe tine și să iei deciziile corecte Este cel mai greu E o provocare pentru fiecare dintre noi în țara asta Dacă știm să facem față acestor provocări vom învinge în spiritul adevărului. Nu a altfel. Acum vorbiți cu mine sau cu nu copilul nostru? <gâng> acum am, nu, am răspuns la întrebarea care mi-a spus mai devreme, dar eu vreau să o cresc, pe mea, în spiritul adevărului, în spiritul po posibilității de a decide și a fi un om stăpân pe propria viață. Foarte multe no, principii teoretice de sunt acum într-o situație. Explicați nu. această situație, cea de acum. Ce se întâmplă astăzi în țara noastră? Ia! e greu să-i explic, să spun, a, a, să revin atunci la ce ai, ai spus precedentului, că am eșuat în încercarea noastră de a schimba lucrurile. Nu, mm. eu, Acolo nu, eu am mm. zis că nu putem, adică întrebarea mea era dacă putem spune că am încercat măcar, mă înțelegeți? Nu știu, eu, nu, eu nu cred, domnule eșec. așa e structura mea genetică, Dar nu, nu știu, nu o, o chestiune oltenească, nu, nu cred, în nu Noi vorba de dacă ne uităm la istoria ultimelor două secole a României, noi ne, noi ne plimbăm într-un cerc vicios, într-o spirală, să zic, vicioasă, că evoluăm, dar problemele sunt de aceleași natură. Oamenii care se nasc în România se nasc cu anumite provocări, pe care, în altă parte, nu le vor avea. Și vorba unui nostru niciodată o emisiune la, la, la, o, la o televiziune în care un copil, un tânăr, vrea să meargă în străinătate. Și îl întreabă pe duhovnic, că este la o mănăstire, și îl întreabă, părinte, uh, vreau să merg afară. La care părinte, eu spus simplu, dacă te duci afară, e mai bine pentru tup, trup. Dacă rămâi în țară, e mai bine pentru suflet. Pentru mine a fost un subiect foarte delicat să înțeleg ce vrea să spună, dar adevărul e că, repet, provocările astea în care nedreptatea iese cumva tot timpul la suprafață sau ceea ce credem noi că e nedreptate, ne detrimă să reacționăm într-un anumit fel. În ce măsură reacționăm corect, depinde de fiecare dintre noi. Și eu asta încerc să pregătesc pe fetița mea să fie un om. Adrian. Și... Am înțeles. Da. Gata, teori, am înțeles. Teori, teori, exact, exact, exact dar... doamne. aia ai, că toți vrem asta. Toți vrem asta, da, dar. Și nu ce... se face decât picatură cu picătură știți? Dacă vrei ieșire în stradă, cum a s-a întâmplat în februarie, toată mine a crescut inima în pieptul meu când am văzut. Eu sunt din Oradea Și ce am văzut acolo la Teledu a fost ceva deosebit și superb. N-a căscut mine. Dar, cum să spun eu, lucrurile astea trebuie să se producă în viața de zi cu zi, în atitudinea noastră de zi cu zi, cu cei care ne întâlnim. Și asta nu să se schimbe mergând toți la oaltă, într-o mare pf, ieșire undeva în fața guvernului sau unde a fi, și după aia fiecare cu treaba lui, cu jobul lui, cu problemele lui mărunte. Nu. Nu, e, nu vorba, încă o dată, nu e vorba despre asta Și nici nu mă, mă rog, a venit vorba de ieșirea din stradă din februarie Și eu m-am simțit dator să spun ceva Noi acum vorbim de fapt despre o atitudine Știți, e, e atât de E atât de teoretic Tot ceea ce vrem pentru copiii noștri Când e atât de simplu de înțeles Că ei se uită foarte mult la noi Și văd Practic își, Se altoiesc asta sunt copiii, sunt niște altoi se altoiesc, practic, pe comportamentul nostru. Personalitățile lor sunt extrem de influențate de ceea ce văd la noi. Iar noi le povestim să fii bun, să fii drept, să fii harnic, să faci, să dregi. Dar, mult mai important, este ceea ce văd că facem noi. În fine, mai am timp. Victoria, bună ziua! Bună ziua! Eu vreau să vă povestesc uh, legat de partea practică a subiectului pe care dumneavoastră îl dezbateți acum. Adică Copiii mei sunt mari. Eu, până acum, am încercat să fac educație în spiritul a ceea ce, a, a, a ceea ce discutăm aici. Să-i învăț să fie cinstiți, să fie coreți, să fie respectoși, ceea ce s-a și întâmplat. Rezultatul este acela că ei s-au simțit izolați în mijlocul colegilor care nu erau asemeni lor, care preferau să copieze la școală decât să fie cinstit și corect, care preferau să-i chiulească. Decât da, să există acest risc, așa. Și la ce concluzia ți-a ajuns? Vă grăbesc un pic că și... nu mai am mult timp să termin. Da, imisiunea. da, da. Și concluzia este că atunci când au devenit suficient de mari și au putut să aleagă, au plecat amândoi din țară. Acolo unde au simțit după ce n-au plecat cu gândul să rămână, au plecat cu gândul să studieze și să se întoarcă. Și în momentul în care au simțit că acolo este sunt mai aproape, educația lor acolo este mai aproape de ceea ce, ceea ce primiseră în familie, au ales să rămână acolo. Sau în momentul în care și-au dat seama că înapoi în România nu prea se schimbă nimic. Nu prea se schimbă nimic, ei nu -și vor găsi locul la fel cum nu și l-au găsit nici da. în anii adolescenței. Cei mai mulți să știți, că ce mai mulți, cu cei mai mulți care pleacă la studii așa se întâmplă, asta este. Începusem să vă spun la un moment dat că eu nu cred în, în eșec. În loc să ne... Adică putem să ne plângem de milă. Sigur, avem această opțiune și o să ne mai plângem de milă până o să fim bătrâni. Ăștia noi care avem acum vreo 30-40 de ani, o să ne uităm în urmă și o să zicem băi, eu am vrut dar nu s-a putut. Și atunci cum povestea victoria mai, degrab, mai devreme. M-au izolat, Am rămas așa. Nu cred. Nu cred că vreodată ar trebui să înceteze uh, genul acesta de luptă, dar să fie luptă, adică să fim conștienți de faptul că vrem și că facem. Vă mulțumesc. BCRȚ a prezentat România în direct la Europa FM.